Això Ah, Déu ser ella que s'acosta. T qui és a Castella que s'acosta. Ah! El eh, ja pot ser un basqui. Hola! Ostres jo diria que no hi ha ningú aquí. Però és clar si la porta de l'entrada està oberta, és que ha vingut algú? Tu deus ser la Tooru oi? Uh, uh, sí, encantada. Mira, jo sóc la... Sí? Jo sóc la... Jo sóc la Kagura Soma. La Kagura Soma? Hola! Quina noia més bonica! Perdona, escolta, em pots dir si és veritat que en Kyo viu aquí? Ho saps, tu? Sí, esclar que viu aquí. Si el vols veure, precisament ara és a casa. Ets en Kyo? Segura! És veritat? Que has tornat? Kyo! Oh, perdona. Si és de la família Soma, segurament... Deu ser un animal del zodiac xinès, també. No, Kyo! No, no, no. On has estat aquests quatre mesos? Com és que en tot aquest temps no has donat senyals de vida? Mm. Jo tenia... Jo tenia... GANES DE VEURE! Oh. Oh. Estava molt preocupada! Oh. Ah. Em sembla que hi ja és hora de canviar les portes. Oi, Xigure? Però per què li agrada tant a la gent destrossar les cases dels altres? Ah, uh, ho sento. Ah, no cal que pateixis, és la manera que té la cagura de demostrar el seu amor Això és amor? Però és que la veritat és que no sembla la mateixa que hi havia fa un moment a l'entrada Quan s'emociona massa reacciona d'aquesta manera la cagura I encara més quan es tracta d'en Encara que no ho sembli, la cagura té dos anys més que nosaltres I a més a més, és un dels tots animals del zodiac Ja m'ho pensava, i en quin any va néixer la cagura? Ah, em sembla que ho pots deduir veient-la L'única cosa que em puc deduir és que està a punt de matar en Ja. Quio? Yeah. Yeah. No pot ser! Estes molt mal ferit? Digues! t'has fet tan de mal? Has sigut tu, Mac? Uh, uh, uh, uh, Quin fred que fa? Sí, que fa fred. Perdoneu-me! És que m'he emocionat tant quan he vist en Kyo, que m'he passat manifestant la meva alegria. Em sap greu. No sembla la mateixa de fa un moment. Però tu també hi tens part de culpa, Kio. Per què vas desaparèixer d'aquella manera i no has dit res en quatre mesos? I per què se suposa que t'he de dir res jo a tu? Doncs perquè nosaltres, quan arribi el dia, ens casarem. Quan ho has decidit? Quan era petita. Tu dir que quan fóssim grabs et casaries amb mi? Dona, perquè tu m'hi vas obligar! O sigui que estàs compromès, això és molt bonic! Quina sort, eh, que algú estigui disposat a casar-se amb tu! Felicitats! Sí. De què aneu? Els matrimonis més feliços són els que es fan entre signes del zodiac xinès i potser tu no ets oficialment un dels animals del zodiac, però entens perfectament el que sentim a causa de la nostra situació i el més important és que encara que jo sigui un animal del zodiac no em transformo quan adreço un altre. Oh! No. No ho sabem, toro. Però el cert és que n'hi ha dues més de dones entre els signes del zodiac. I cada vegada que les abracem, elles tampoc es transformen. Ostres, de debò, no ho sabia. És molt emocionant, no troba. I, aquesta vegada m'ho has de dir clarament. Ai que sí que t'agrado? Ai que sóc la noia que t'agrada més del món? Que t'agrada més de tot l'univers? Oh. Estic disposada a preparar-te dinars exquisits i fins i tot oh. et puc perdonar si algun cop dubtes del meu. No sóc l'única laia que compta per tu, eh? Que sí? Però que no ho sents, què et pregunto? Contesta d'una vegada! No se sap fer respectar gens, en Kio. Ara penso, a tu també t'agrada molt, oi, en Kio? A tu t'agraden molt els nascuts l'any del gat. Sí, m'agraden molt els que són gats. Tinc una arribada. Eh? No me'l pas. Oh? Es pot saber què és el que t'agrada tu, en Kio, eh? Perquè a mi m'agrada tot ell de cap a peus. Vaja. N'accepto tant les coses bones com les dolentes. Fins i tot l'acceptaria, encara que Pobre de tu que diguis cap més animalada. Perquè no t'ho perdonaria. Què m'has de perdonar tu, Potser val més que li demanis perdó al Kyo. Ah, em sembla que s'ha parat la rentadora. Què has dit? Em pregunto quin dels dotze animals del zodiac xinès deu ser la cagura. Però el més important de tot és que les noies hem de ser sempre bones amigues i ajudar-nos entre nosaltres. Què és d'en Kyo, aquesta roba? Ah, cagura, m'has espantat! Què? És d'en Kyo, aquesta roba? No, no ho és. Aquesta roba és d'anyuki. La roba d'en és aquesta que s'ha de rentar. ens <tots> doncs deixa-me-la rentar a mi. Des de la rentaré jo, la roba d'en Kyo. Ja, però que... La roba d'en la vull rentar jo, entesos? Deixa-me-la rentar, Toru. Bé, no ho sé. Sí, d'acord, em faràs un bon favor. Sí, moltes gràcies. On vas, cagura? Vinga, Kyo, traur-te-te la ja roba. Què fas, ara? Et romperé la roba. Encara que el que m'arribaria seria rentar-te-te amb tu. Vols fer alguna vegada? Deixa-me en pau. Ai, ai, ai. aquí. Sí, vés-me'l parant. Ei, Kyo. Va, no et preocupis. Ja tornarà quan tingui gana. Sí. S'ha Em sembla que en Kyo s'ha amb mi. No ho entenc. No ploris. Ja no estàs convençuda que s'ha enfadat de debò en Kyo? Quina pudor! Oh? Com és que fa tanta pudor de suor, això? No. no puc deixar que vagi amb la roba tan bruta. Quina mena de dona seria, si no per ell! Molt bé, doncs jo mentrestant vaig estendre la roba d'en Yuki, eh? A veure, de detergent n'hi pos una cosa així. Va, potser una mica una més, i una mica més perquè l'estimo molt. Va, hi poso tot el que queda. Ei, toro, veig que surts. Acabes a comprar per fer el sopar. Ah, doncs sí. T'hi acompanyo, doncs. D'acord. Cap a la cuina. Quan torni en Kyo. ja ho veurà quin té més bo que li serveixo. I tant. Suposo que ja te n'has Com que és d'aquesta manera, la cagura només té ulls per a en Kyo. De fet, des que era molt petita no ha parat de repetir contínuament que de gran es casaria amb ell. Sí, trobo que és fantàstica la cagura. Ah, sí? Trobo que ser capaç d'estimar una persona durant tants anys sense que els teus sentiments canviïn gens ni mica és una cosa fantàstica, no? Potser sí que tens raó Suposo que aconseguiré fer-me bona amiga de la cagura Sí, estic segur que totes dues sereu molt bones amigues Tant de bo, això em faria molt contenta M'agrada, m'agrada, en Kyo, Kyo, Kyo, Ja no fa pudor, prova superada Però quina merda Sobretot que no em vegi ningú amb aquesta pinta que faig La retorçaré una mica més perquè no trigui tant de temps a secar-se T'estimo, Kyo Ai, tu, però que no és la meva camisa, això? És l'amor. Què dius? Ostres, tant que m'agradava aquesta camisa. Em sap molt greu, Kio, però no pateixis, que te la coso en un moment. Mentrestant, si vols, et pots posar aquesta. Però si està aixop aquesta! Doncs què vols? És que tu he tot. Què vols dir tot? Tota la meva roba? És que... És que, què? és que què? Però què hi tens tu al cap? Que no veus que no em refredarem? ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ei, Gagora, quant n'hi has posat, de detergent? Tot el paquet! No fa curva cremat? És veritat, la teteia! Aparta, tio! Què? Hem quedat tots blancs. A mi no em fa gens de gràcia. Sí, mira que enfadat que estic. Quina ràbia! Perdoneu-me, no ho he fet pas expressament. Això ja ho sabem, que Cagura. Però què has fet? Perdona. Perdona'm, Kio. Jo... Ho sento molt. Si tot s'arreglés demanant perdó, no caldria que hi hagués policia. Doncs... Què vols que passi? Ei, tu, quina tècnica. Bé, doncs... Hem tingut un petit accident Jo m'imagino com ha anat, més o menys Cagurà, t'ajudaré a netejar No cal, ja ho faig jo Sí, però tota sola és una feinada No passa res, deixeu-m'ho fer mi Em sap molt greu haver deixat la cuina d'aquesta manera Jo també li he dit d'ajudar-la, però no m'ha fet gens de cas De debò que ho puc fer sola, deixeu-m'ho tot a mi, plau. D'acord, doncs Voleu dir que ho podrà fer tota sola? Encara que no ho sembli, la Cagura és una noia molt responsable. Jo crec que podem estar tranquils. Sí, però la veritat, tal com ha quedat la cuina, no crec que puguem entrar a fer el sopar. Mala sort, doncs avui haurem d'anar a comprar menjar preparat. Oh, tan bo que és el menjar que ens fa la Tauro, ja veus en què ens haurem de conformar. I on és l'altra part del conflicte, Xigure? Oh. Està de morros, clar, i val més no acostar-s'hi. Ah! Oh. Mmm, que bo que era. Ah, estic a punt de rebentar. Boníssim, sí. Sí, que era molt bo. Ah, en Kyo i la cagura encara han de sopar. Sí, més veritat. En Kyo val més deixar-lo en pau, de moment. Però va, ja la vaig avisar jo, la cagura. Cagura, hem anat a comprar sopar. Vine a menjar-te-la que es refreti Sí, moltes gràcies Deixeu-me'l a la taula que ja me'l menjaré després que Encara està enfadat, en Kio No ho sé pas, com que ha pujat a la taulada i no baixa Tu també deus estar enfadat amb mi, oi? No, dona, no estic enfadat Però, és clar, aquesta vegada potser sí que t'has passat una mica de la ratlla com m'agradaria poder viure aquí amb vosaltres. No estic tranquil·la sabent que en Kyo viu amb una altra noia. Una altra noia? Ah, Vos di la Tauro? Tal com estan les coses, aquesta nit he d'aconseguir guanyar-me en Kio per sempre. Ni pensar-ho. Tu no ho entens, Siguré, com ens sentim les noies quan estem enamorades. Esclar que ho entenc. Què? <ríe> sé molt bé què agrada a les noies enamorades. El més normal seria que ara em diguessis... "Ei, calla, Sigure, sempre penses en el mateix. Què? <laughs> sigure, sempre penses en el mateix! Caneta que, que l'ha deixat. Ho sabia, sabia que el trobaria aquí, ni la cagura ni en qui ho s'han menjat al sopar. Fes pas esperar de dia i no acabat. Ai, pobra. Ha estat treballant tota l'estona sola. Oh, quina gana que tinc. Cagura. Eh? Té, va, menja alguna cosa. Què? Com que he vist que no t'havies menjat el sopar, he pensat que potser et vindria de gust picar una mica. Potser ja estan una mica freds, però... Com que deus tenir gana. Oh, oh, oh. Moltes gràcies, toro. I a més a més, què et sembla si em quedo i t'ajudo a arreglar la porta, eh? Què? No trobes que serà molt més divertit si ho fem plegades? Sí. Vaja, si em vols ajudar. Sí. I una altra cosa. Sí? em puc agafar un altre? Té! Ei, mira què he fet? Ostres, És un gatet, oi! <ríe> que bonic que queda!! <ríe> Mira, jo també he fet una cosa <laughs> És una rata O sigui que es veu mm. Esclar que es veu, t'ha sortit molt bé, toro Moltes gràcies, jo també l'enganxaré Va, ara en faré una altra Jo també en faré més, doncs I què faràs tu? Jo faré... Puc fer... Un gos Ah, doncs jo puc fer... A veure, toro Sí? Moltes gràcies Espero que siguem amigues Sí, m'agradaria molt Ei, Kio! Ah. Però què t'has estat tota l'estona aquí dalt des que has pujat aquest vespre? Sí, com que avui hi la cagura, em quedo aquí I no pots baixar si hi ha la cagura? És clar que no puc baixar Sempre que llés me'n passen de tots colors. N'estic far, no para de dir bestieses, una darrere l'altra. Parlant de casar-nos i tot això, per mi, que no hi toca. Doncs ja trobo eh? que ser capaç d'estimar tant una persona és una cosa fantàstica. I a més a més, a més a més, casar-se sempre és el somni més important que tenen les noies. Ah! ah. Té! El teu somni és guanyar en Yuki algun dia, no? Fins i tot et vas anar a entrenar a les muntanyes. Què? Ah, sí. T'ho ha dit en Xigure, això? Devia ser molt dur entrenar-se a les muntanyes tot sol. No estava per sol, i vaig anar amb el meu mestre. El teu mestre? Que és un gran lluita del teu mestre. És que no el coneixes. Si lluités amb en Yuki l'esclafaria com un cuc. Oh. El meu mestre també és un membre de la família Soma, però és un home molt fort que entén com em sento i des que era un marrec m ensenyat arts marcials. Va ser molt dur haver d'anar entrenar me a la muntanya, però vaig aprofitar el màxim cada dia a qui vaig ser. Sempre em moria de ganes que arribés l'endemà per veure quines noves tècniques m'ensenyaria. Només de pensar com podria arribar a ser de fort, el cor se'm posava sent. Ostres, tinc ganes de veure'l després de tant de temps. A una noia com tu la deu avorrir molt tot això. Què? No. Oh, no, no pas. Jo no en sé res d'arts marcials, però no m'avorreixo escoltant-te. Et pot semblar que a mi no m'interessen les arts marcials, però sé el nom d'algunes tècniques i tot. Per, per exemple, directe de Greta. Negada. Oh. Em sembla que he descobert una nova cara oculta d'en Kyo. Sí? darrere d'aquesta cara d'enfadat que fa sempre si a mà d'on somriure desmanyotat. T'estàs perfeccionant, oi? Tio! Sí. Ja et vindré veure un altre dia. Cuida't sí. sí. molt, eh, mentre no hi sigui. Si Quina energia que té, era eh? de bon matí. Per cert, sí. ho, ja has esbrinat sí. quin signat és, la cabura? No, encara no. Però què passa, ets burro què? Per què no em vas fer un A tothom Em sóca el repartidor de la botiga de revistes deè al costat. uss vin portar el diari del matí! Ah! Ah! Ei, vigila! Sí, moltes gràcies a Déu. Ah. Ens <ríe> em sap greu. Perdoneu que hagi fet una mica tard! Ah! Jo ja ho sé, sigur, la cagura va néixer l'any del porc senglar. Bé, però ara ja l'has vista transformada. Saps què cagura? Aquesta nit he començat a entendre una mica com és que en Kyo t'agrada tant. Sé que amaga un munt de qualitats molt bones. I suposo que aquest és un dels motius que n'estiguis tan enamorada. Oh, ets un porc, ah, Escolta... Que no deia que el perdonaria si l'enganyava amb un altre? Com s'explica que la taó el conegui tan bé? Es saber de què parles? sembla que m'has entès malament. Amb tot això, el que volia dir és que a mi m'agradaria ser com tu. Ser capaç de descobrir les coses bones del noi que m'agrada. És això el que volia dir. Que t'agradaria ser com jo? Sí, trobo que és una cosa meravellosa ser capaç d'això. Com no falat! M'estres-te! Eh? La pròxima vegada et portaré un regal. Adéu, Kyo! Hmm. A reveure, a Cagura! Es pots saber què mires? Pensava... com en deu ser de pel·listo? Ah! No diguis bestieses. Va, que farem tard. Oh, quin desastre. Amb tot aquest enrenou que hi ha hagut, no he pensat d'anar a l'hort a plantar. Ah, és veritat, que hi vols plantar alguna cosa nova a la base secreta? Sí, unes quantes maduixes. Maduixes? A mi m'encanten les maduixes, Yuki. Mm. En volia plantar, perquè ja m'ho imaginava. ah. ah. Deixa'm. Abans fes-me un petó de comiat! Em vols deixar estar? Ostres, que curiós! M'han entrat unes ganes boges de saber més coses d'en Kyo i també d'en Yuki. Què els agrada i què no els agrada. Tinc moltes ganes d'entendre'ls millor. Estic segura que deuen ser sorprenents i que tenen molts aspectes amagats que encara he de descobrir.